Ви кажете, що глупої ночі вас пустили прогулятись вздовж першої злітної смуги, не спитавши офіційних документів тільки за привітну усмішку, я занотовую. Агент Служби безпеки заявляє, що пропустив вас після того, як перевірив ваші документи, я занотовую. Висновки зробимо пізніше, тоді побачимо, хто каже правду. Може він намагається приховати професійний недогляд? Цілком можливо. Такий недогляд був би особливо серйозний, бо напередодні всі контрольні пости дістали наказ посилити пильність у зв'язку із хвилею терористичних актів. і Гюйо раптом відчув себе невпевнено. Ні суддя Бертьє, ні слідчий з поліції повітряних трас і кордонів не згадували про свідчення нічного вертового. Йов навіть не помітив його. Жорар Блан, який був за термом, зупинився навпроти будки. Гюйо пригадав, що Жерар опустив скло, аби повідомити, куди вони їдуть. Оце і все. Потім Сітроен рушив, описавши півколо перед зачиненими дверима ангарів. Що ж він робив у цей час? Було холодно, машина нагрівалась повільно, і він зіщулився на сидінні, втягнувши голову в плечі. Гюйо дивився перед собою новидючим поглядом, і в голові його не було жодної думки. «То що ви скажете з цього приводу?» – знову спитав Дарке. Йою волів ухилитись. «Я нічого не розумію. У нас не було перепустки для Сітроена. Не знаю, чому він стверджує протилежне. О, гаразд. Це ми з'ясуємо згодом. Отже, під сумовою, закінчивши близько півночі роботу, ви заїхали, щоб взяти Жерара Блана. І Йо... його перебив його. Ні, він заїхав по мене. В день я дав йому машину для якоїсь поїздки. Саме тому він був за кермом. Ну, гаразд. Ну, пропустимо, що так. Ви перетинаєте зону технічних служб і за метастанцією повертаєте на північну магістраль. Ангари. Ваш приятель Робер Дерке зазирнув у своей нотатники. Робер Женти уже пішов. И вы рушаете далее. Правильно? И в ее запустил пальцем волосе и зиткнул. Так, мы повернули в напрямку мосту на автостраде, и самым темыть полицейские начали стрелять нас, как кроликов без попереджения. Ну, это так кажете вы. Двое полицейских твердят совсем меньше. Ось копия ихнюю рапорту. Вин вытяг из внутренней кишени пиджака пачку папырю, погордав их. Ось. Это рапорт водия Жана Поля Андрини. Машина на великой скорости выскочила из ремонтной зоны компании Air France без огней. Капрал Ален Ледюк наказав мені поставити службовий Рено 11 в поперек шосе і увімкнути мигалку, я так і зробив. Капрал вийшов, щоб стежити за машиною, яка наближалась. Коли Сітруен під'їхав, переднє ліве скло його опустилось, і водій наставив на нас зброю. Капрал Ледюк тричі вистрілив з метою самозахисту. Усе ясно, чітко. Точно. Звертаю увагу на двоє суттєвих тверджень. По-перше, машина їхала без вогнів, і, по-друге, водій опустив скло і висунув руку. Це не скидається на поведінку людей, у яких чисте сумління. Може, у вас є якесь переконливе пояснення? Я тільки хочу зрозуміти. Коли Дарке читав ті кілька рядків рапорту, тон його став сухий і владний, ніби кожне слово там комісар брав на свій рахунок. Тон прокурора. Потім він знову став люб'язний, привітний, викликаючи відвертість і довіру, і в її вже не знав допуття, як йому бути. Відчував, що комісар – людина небезпечна. Він розумніший за інспекторів поліції повітряних трас і кордонів хитріший і підступніший за суддю Бартієн.